Отруйні риби У наш час відомо багато видів отруйних риб. Ще у часи царювання єгипетських фараонів вважалось небезпечним вживати в їжу отруйних мешканців моря. Те, що немає луски та плавників, для людини неїстівне. У 1949 році на коралових островах Лине та Фанінг, розташованих уздовж майже прямої лінії по екватору, було зареєстровано 95 випадків загибелі людей серед 229 постраждалих. Отруєння сталося від риби, яку вони до того вживали десятиліттями. На протязі багатьох віків мешканцям островів Океанії було відомо, що одна і та ж риба, але добута в різних районах, може бути їстівною стівною і, навпаки, дуже отруйною. Приблизно всередині ХХ століття в Японії, на Філіппінах, на островах Індійського та Тихого океанів було зареєстровано понад 40 тисяч випадків отруєння їстівною рибою. Причину отруйності риб до цього їстівних виявити не вдалося. Припущення сучасних учених Найбільш поширене серед вчених припущення, що риби набувають отруйності. Поїдаючи отруйні водорості, в свою чергу, цих риб з'їдають риби хижаки, які, наче по ланцюгу, передають отруту людям, що вживають цю рибу в їжу.